eta gure gomitaren tahtarekin panxikai barburgoetaraziz eta, eta hotel socialeko langilea panxika behiak entzene handiguzu beraz bazala urte bat haxi uh, zen utela hotel socialaren esperientzia hori bilam, bilana egiteko okera erri izan duzue bilan bat egiteko tan uh, alda, behar bat irantzun duzue lohtan hori dudari kabe hori ba baginakin zinetike eskaera haina ula zenez horrein arte maio sosialaren idekitzea behar haum dibati erantzondola euskal erian. Uh, bilangisa hor da urte bat uh, idegiditu lateak eta gero dezaket uh, ala bilana ezakindola hartu ian ona edo zipuntutik hartu, baina ikusten uh, dugula ala ere uh, gure proiektoa frango uh, uh, beresia ekusia izan zen, astapenetik uh, uh, egitura sortzen ginuen uh, publiko guziari idekia, egana baita um, bai familiak egizibetzen ditugu aurri baiikinde bakagi dire, di, bizitz, bizitzen direnak baita ere bortizkeria esaiten duten emateak haien uh, ajekin uh, uh, gurekin ditugu eta uh, uh, noraz baite, edo haien apartemendua galtzen duten na espulzioak eta um, familia horiek. Beraz uh, publiko, publiko guziari rekia da, uh, Ale batetik ikusten olako egitura handi bat uh, uh, publiko naso batekin, mainan uh, proiektuak egit, uh, edekitzen zuen, uh, pario bat egiten zuen, ba, diversitateak uh, emanen zuela uh, bizi, uh, elkajan bizitzari uh, uh, goxotasun bat eta usteotortan parioa irabazi irabazidugula bagotxak bere goerarekin, bere beharrekin uh, pundu haman komun bat, da ba, bakartasuna bizitzen dela hor, eta gure egitura Frango omdia, baina frango ertaina, umanua gelditzen eta hortan uh, uh, biziki bilan pozitiboa egiten dugu. Jende tasuna eta hubiltasuna bat jende horiekilan eta hori senitzen dutela? Bai, uh, ogoita pertsona egunero, uh, langile sozialak uh, ogoita la horren ez hordira, gure uh, gaueko uh, lankideik inmatera, eta horako uh, uh, uh, ekipa bat horren uh, uh, ez orren ez aiekin pasatuz eta... Uh, Haun, uh, kalitate hundiko egitura ba, ba, baita ere, ba, bakotsak badu bere uh, gela, pertsonala, sekuritatea uh, ere ere uh, sigurtatu adena, gerbi gela uh, geletan, eta um, bat Bat bestarekin uh, uh, proiektua zinez uh, bere uh, aldebaikorak eta egu, uh, bere egukitzapena erakutsi du Beraz, bilan hori puntu hortatik uh, frango uh, pusitiboa izan da. Holako egitura bat ekin, jendeak bere duintasunatxek itzen duk, kalean uh, ez bezala, azken finean hori garritzen alda, bizi sosial bat mantentzen alda. Zema uh, demoraz egitzen da, jendea hotel sosialohtan uh, gutxi gora behar, bat pertsona batzu hori sahtu eta atera direnak, Hala ere, hori, eh, bezkat, tramplema bezala, azken finen, hori sartu eta aukera katse meintuzenak ateratzeko? Bai, proiektu hori zinez argunt beste bide bat hartu du gaur Frantzia mailan egiten diren egituren erri komparatuz proiektuaraz difenta da. Haipatu duzun duintasuna uste dut lehenpuntoa dela hori jendea errezibitzen ditugunean puntua da alebatitik pausatzea baina duintasunarekin errezibit eta bere duintasuna berriz albesein bat xuti jartza eta hori badakigu uh, edozen pertsonandako lehen puntu dela uh, aurre egiteko eta berriz aurrera joa beraz uh, EPA-ren aldetik urgentziako uh, tuki bat uh, denez uh, berizina erraiten duen bezala bere epea ere uh, da beraz uh, naiz eta gaur egun urgentziako gauzetan ikusten ditugula aterbea gau, uh, gauka uh, uh, errezibitzen Edo gauka uh, lotokiak emaiten, aldizkal uh, jenda uh, egoiten alhal da edo egun bat, nahi due edo hamabaste egun arte eta haman egun horiek aldi bat uh, pusatu oro, orotara ilabete bat egoiten alda gure uh, egoitzetan hilabete bat uh, gutxi da, bizi bat uh, tig uh, komparatuz hala. baina uh, hilabete bat uh, ematen du uh, lehen gauza da pausatzearenan, unbait uh, um, bere behiz historioan eta bere pausatze, burua pausatzeko modu bat. Ema du ere ikusten dugu hori, eh, amak uh, egunen buruan, jendan oizbait burua bat horretik uh, ateratzen eta bestekin uh, jartzen ahemanetan eta hoz Hala projekzioan txartzen eta biharkoa zer eginen dut eta zer orain horrein urratxabaten emateko gisa. Eta hor gira beha justuki uh, guk haintzinean, uh, augean, hola uh, projekzio horietan urratxak uh, uh, emaiteko. Beraz ilabete bat uh, motza, baina hilabete bat uh, dinamikoa ere bai, nunbait uh, zerbait, uh, buruz uh, projektatzeko. Prezeskiz, zer egitura moten ganati, e, igortzen dituzue jendeak gero proiektatzeko? Bai, orduan aipatzen alda gure bilana, baina munduan ezpeikira bakarrika eh, eta bakarik. Uh, len uh, erantzunbada, prozentziako ahterbea, eta gu gibelian palima ditugu, palimaditugu, hainbat egitura uh, prezt, uh, lotura eta segida hartzeko, errandezaket eh, gure egitura gauza gutxi egiten aldola. Orduan, uh, egiada, uh, hote soziala sortu dugunean, uh, partai detzari buruz egin genuen parioa. Partai detzari buruz, baitugu daus egiten alemen, eta xarea, behar dugu uh, sendutu, handitu eta askartu. Beraz, hori uh, izan zen dexafio handibat, Horretan ere, kusten, uh, kusten duguna da uh, nunbait lehen, lehen uratx bat eman dela aldeoktari, xarea uh, lohtu dugun nola azpait piskabat uh, uh, gehiago uh, sendotzen, ez aski jande zaket biztandena, erantzonak ez paitira aski azkarra baina uh, nora joetan uh, nora atera maiten ditugun, ganeen dut bako txaren uh, buruz goruz, uh, be, bere puntua, edo uh, besta baten uh, gana, uh, aparta menu etara ordainorako apartamendu sozialetan bai frangomurjo eta bide gutxi edo sashun sashun uh, mailako zerbitzuetarate uh, uh, bakutsaren uh, beharren araberan beribidea aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat Segitzen dugu sortzeak uh, eta hamar minutu direlari direlarik goizbere mankizunean, panxikei barbo gure gomita dela horretarazten, dizuegu reina rapatzen, gehitu zuen uh, gusier, uh, poenak eizur eta otel suzeleko langilea, mohek uh, usen dugu piskabate profila hori uh, seintzen, uh, alaketa handibat seintzen da behar ba maila horretan edo norri gertatzen altsaio? Hori bai, eh, hori badakegu denok gaur egun gizartea, gizartea bizikili dugula eta guklane egiten dugu eritasun horren simptomuekin. Horduan edo norgeri, gandizak, bai eta ez, hori zaila da egitea. Baina uh, sistemabak gogortzen denean eta bai uh, uh, asare haurenak uh, edo uh, frazilenak uh, dituztenak direla uh, erortzen uh, bai uh, prekaridadean eta bai pobresian. Beraz, uh, uste publikoa zabaldu dela, mali ruski, hor ikusten ditugu, orain arte, uh, kakotxe nartan, uh, gure dispositiboen gana etortzen ez direnak, eta hemen eskalehia mailan, uh, etxe, etxe bizitzen arraz hainandia eta hain gogoa izanik, ebe apartamendo baten galtzeaz uh, langa bezian uh, izanik eta bertze, be bilakatzen dira gaur egun uh, istripo horiek, uh, bizi istripo horiek bilakatzen dira, ondorio ondoria hundiekin eta lagiekin eta bai maleru uski uh, gure behar orde, uh, dutela behitzan beha uh, biziari pausubaten emaiteko e, Goaldean, asko ikusten nahi jena kaleratzen dutela etxeetatik iparada asko zez gertatzen irala ere olako kasuak, beruak gero ikusten nintu zuen Uh, gaur egun azpil marratzen dugun uh, arazo handi badaan. Gaur egun uh, hote sozialean, urte uh, un, unetan, uh, regularki eta uh, uh, erantzuten dugu expulsio lokatiboen uh, uh, arazoari beraz. Hori uh, euskalegia nion dikere ezta etxibizitzen uh, arazoari uh, bastertoa eta uh, kontrarioa. Uh, etxibizitzen, uh, etxibizitze bat enukaitia eta ostedo eta bainan aukera maiten idazua orta zenintzatza, baina dela gaur egun gure, uh, gure arazo hamdineetako bat uh, alokailua dakikun bezala garestiak eta onargarriak baitira uh, gaur egun uh, etxibizitza sozialeak ezpaitute uh, uh, nola ezpait uh, uh, epe uh, ep, uh, ep, onargarriak uh, epe normal batean uh, jendeen beharri erantzuten eta gaur egun ikusten ditugu familiak eta bat eta etengabekoak bai uh, uh, zore tan sartzen, haien alokailua pagatzeko, haien frigoa betetzeko, haien aurre jantziak uh, emateko, eskola pagatzeko, eta uh, bat bestean ebe, bizitzeko, errandezak eh, bizitzeko gelditzen dena, bezala dauz gelditzen. Beraz lehen hortan uh, ikusten dugun lehen um, arazoa da, be, bai zohak gain, eta ondotik sistema espaititu uh, jendeak jende horiek bat bestean ebe, bai espulzuak dira, ego nero, ganezaket, eta gu hor gira, espluzo horiei, mal eruski, erantzuna maiteko, da gu tienez familuriek ezkarrikan izaiteko. Beraz, sistema ipatuzo, gobernuari semezoa elarazi nahi diozue? Gobernuari semezoa elarazi hori hori bentsatutu zinaintzintz. Bentsatzen mainu, engaldera hori pausatuko zinuketela Mezurik ez baina gero gaur egun gure gizartearen bisiua proiektual datu behar dugula uste dut bat dela. Ikusten dira onar, onagarriak ez diren hain izkauza, inkorentziak, kontradikzioak eta hori zimezu uh, horren bitartez uh, uh, pasatzen alean baina jotnik eranen dute euskalegian zer dugun bat horreina, lehen bai lehen badugula, inguruan, kriston uh, gogoeta eta lan bat eramaiteko gisa. Uh, gaur egun uh, duintasuna edo ba, lehen bai besa balimada, denei uh, um, etxe batene maiteko baten aterbe batene maiteko uste dut hori uh, ez dugula nehoi zantzibia hori dela lehen bai besa uh, eta gizarte bat edo nori zorduena Ed, edo zoin izanik, edo zein halik izanik barditugula erantzun horiek uh, egokitu. Meremesua hor da. Uh, urgentiako serbitzua gira, baina uh, urgentiako serbitzua baldi maada gaur egun uh, etxerik, uh, pagatzen, lorzen ezuen baten, familia bat erantzutea, nikus teutortan hortan uh, gira gure eritašunen simptomoak uh, ahonditzen eta uh, edatzen hor uh, behar ez diren uh, tokietan. Laburki bukatzeko, nola egin suekin ahremanetan sartzeko. Xart Hor uh, edo zuzenean daitzen duzue uh, poenak juur uh, bayonan, hor duan hor uh, uh, zerrendetan gira, ez da ningu harazurik. E beste naz zuzenean daitu aterbea elkartea, aterbeak baititu zerbitzu uh, horiek uh, uh, kudeatzen eta hor bayonan ere, aurkituko kituko gaituzue uh, telefonuen zerrendetan. Eskertuko zaituko panxika ibagoz, ibagoz, beraz gurekin izaitagatik goizuntan eta gure galdarrak erantzune, min eskert? Zuei,